i la Segona Guerra Mundial. Benvinguts i benvingudes a Radio Malva. Bon dia, oients de Ràdio Malva. Som Mireia, Gerard, Manel, Àlex, Laia i Maria alumnes del tercer cicle de primària de l'Escola La Masia. Avui us anem a parlar sobre els camps de concentració que va haver a Europa durant el segle XX. Bon dia, Gerard. Podries fer-nos una primera explicació del que eren els camps de concentració? Val. Un camp de concentració és una instal·lació destinada al confinament de persones sense judici previ, que són jueus gitanos, homosexuals, altres religions. Funcionava tancant la gent anormal, entre cometes. Bon dia, Maria. Ens dius quina és la finalitat d'un camp de concentració? Per supost. Els nazis asseguraven que els camps de concentració eren camps de treball i reducció. I per això l'entrada principal dels camps tenien una porta de ferro amb el lema Arbeid Mats Frey, que significa el treball et farà lliure. Maria, però l'objectiu era un altre, no? Sí, els presos del camp van ser utilitzats seguint un mètode de tortura i treballs forçats. Bon dia, Àlex. Ens pots dir que vas a parlar? Clar que sí. Vaig a parlar de l'estructura d'un camp de concentració, que era pareguda a la d'una presó, perquè en cada habitació cabien un munt de persones i en un llit per falta d'alimentació i treball forçat que cabien tres persones. Gerard... Ens podries dir més informació sobre els camps de concentració? Clar. Els camps de concentració valen ser la ferramenta de tortura i de terror de la política nazi entre 1933 i 1945. Es valen crear més de 40.000 camps que ocuparen l'extens conjunt de presos al llarg de tota Europa ocupada. Bon dia, Laia. Ens podries dir què són les cambres de gas? sí i us vaig a contar coses molt interessants. Les cambres de gas les utilitzaven per gassetxar a persones en el menor temps possible. Una cambra de gas és un local tancat on es posen gasos tòxics o eficients per a provocar la mort. Abans de la cambra de gas hi havia altres invents per a no gastar tanta munició. Vaja, ah, com quins invents? Hi havia molts invents, però el que més ens ha cridat l'atenció eren les furgonetes de gas. Bon dia, Mireia. Ens podries explicar breument com funcionen les furgonetes de gas? Clar que sí. En desembre de 1941, en el camp d'extermini de Txelmo, les SS es començaren a utilitzar furgonetes de gas a gran escala, injectant a través d'un tub especial els gases del tub de l'escape del vehicle, directament a la cabina tancada. Bon dia, Manel. Ens podries contar quin és el camp més gran d'Europa? Clar que sí. Hi ha molts camps de concentració, però el més gran i emblemàtic és Auschwitz, que operava amb camp de concentració, camp de treball i camp d'extermini. Maria, que era Rudolf Hoss. Rudolf Hoss era el comandant del camp de concentració i extermini d'Auschwitz. Allí va ser responsable de la mort de quasi un milió de xueus i altres persones del camp. Àlex, ens podries contar coses sobre Auschwitz? Auschwitz es trobava en Polònia, ocupada per Alemanya i constava de tres camps, incloït un centre d'extermini. Els camps es varen obrir en el transcurs de quasi dos anys, entre 1940 i 1942. Auschwitz va tancar en gener de 1945 al ser alliberat per l'exèrcit soviètic. La bici se de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veien passar si set que no veus l'estaca on estem tots lligats si no podem desfensen mai no podrem caminar Se fa molt temps ja, les mans se'n van escurxant. Amb... Laia, ens diries més informació sobre els camps franquistes? Els camps de concentració franquistes es van anar instal·lant a mesura que l'exèrcit nacional franquista guanyava territori salvant el republicà. Des de l'inici de la Guerra Civil, en 1936, des del primer moment, tots els intents que arribaven allí eren considerats culpables. Mireia, Quins altres camps de concentració hi havia? Estava el camp de concentració Mauthausen, que va ser un grup de camps de concentració nazis situats al torn de la xicoteta empresa i cantera de la població de Mauthausen en Àustria. Manel, ens podries contar més coses sobre Mauthausen? Mauthausen va ser un camp de concentració i de treball. La característica principal del camp era una cantera en la que s'obligava a treballar els presoners. Muchas gracias por escucharnos, oyentes de Radio Malva.